Їх йому знати не дано і то вже не його компетенція. Коли вони у трьох тільки заходжувалися біля своєї програми, не могли уявити всіх деталей її прикінцевого етапу, та й, власне, самої програми тоді не існувало. Трапився майже випадковий збіг обставин, однак відомо, нічого випадкового у світі не буває. У студентські роки на лекціях з психології. Проненка навчала, що пам'ять людська – здатність не тільки зберігати і відтворювати в свідомості колишні враження та події, а й забувати їх. Багато чого з пережитого не втрималося в пам'яті, але один епізод стоїть перед очима, наче те було вчора. Ніколи, ні досі, ні після майор Проненко не бачив такої магмоподібної лютість свого безпосереднього начальника, його спотвореного, схожого на маску жаху обличчя, перейнятого судомними корчами рота, з якого вилітали і падали на підлеглого важкі, ніби мерзле грудневе груддя на ріллі слова. Він розумів значення кожного з них поодинці, та ніяк не міг збагнути їхньої сукупної логіки. І все ж поволі до нього доходило, звідки той вулканічний вибух полковничого обурення». Надійшла доповідна записка, від котрого всі службістів низової ланки, і в ній повідомлялося. Проненко дістав із сейфа течку з грифом «Абсолютно таємно», позначену єдиною великою літерою «Ф». Розкрив її і, поміж інших паперів, знайшов аркуш доповідної. Звертаю вашу увагу на факти недотримання службової таємниці командиром загону особливого призначення, капітаном, ГПТ. Так, у приватній розмові з представником недержавного засобу масової інформації – особу представника встановлено – ГПТ порушив тему застосування психотропних засобів під час подій, пов'язаних з несанкціонованим похованням церковнослужителя біля собору. Можливо, наслідком саме цієї розмови стала публікація в газеті, видання якої, за перевіреними даними, Фінансується політичними силами опозиційними щодо державної влади та чинного президента країни. Тон публікації Кричуще недопустимий. У ній звучать непрямі, але прозорі звинувачення на адресу спецслужб у проведенні ряду, цитую, антигуманних, а в суті, своїх злочинних акцій що не мають нічого спільного з проголошеним державним курсом на демократизацію і цинічно зневажають конституційне право громадян на свободу мітингів та демонстрацій. Кінець цитати. Іншим разом капітан ГПТ обмовився, що надалі відмовлятиметься виконувати накази, дії яких спрямоване на мирне населення, і залишає за собою право звернутися до громадськості. Вважаю своїм обов'язком повідомити про ці факти, оскільки вони межують із зрадою офіцерської присяги та містять загрозу національній безпеці країни. Молодший лейтенант і дати підпис. Ось ця доповідна записка і вивела з себе зовні геть невразливого флегматичного полковника. Точніше, не сама вона, а те, що за нею стояло, бо через неї летіли караберть усі їхні плани і подальші, і передбачені на той день. А того дня вони мали зустрітися з професором Мен, чиї дослідження і розробки з якогось часу перейшли під кураторство відділу, очолюваного полковником. Отож, коли професор з'явився на домовлену зустріч, несамовитий громовержець уже встиг сповна вивергнутися гнівом, охолов і вернувся у свій робочий незворушний стан або стану даваної незручності, що його завжди грав майже талановито. Уникав дивитися в очі майорові, якому випало підставитись під начальницький словесний каменепад, де переважало неконтрольоване добірне матюча, і перед яким полковник мав би зрештою перепроситися. Але тут у цій системі опускатися до такої гречності не було заведено ще від царя Панька, Натомість полковник аж зрадів із появи професора Н. На він уже мав тверде рішення, йому лишалось тільки поставити майора та нетипового звиду, без класичних окулярів, і рідки, жарця науки, перед необхідністю та рішення взяти до неохильного виконання. Ініціали ГПТ – Службові записці, долучені згодом до справи в теці з літерою Ф, означали Галайда Павло Трохимович, той самий капітан спецназу, від якого виборків сподівалися найменше. Сто разів перевірений і переперевірений